democrazia cultura democrazia U od brojnih, uglavnom intuitivnih i anegdotalnih ocjena o mladima u Hrvatskoj, koje se mogu čuti u javnoj sferi, ova studija nudi znanstveno verificirani uvid u društveni profil hrvatskih studenta. Od brojnih, zanimljivih i važnih uvida ovdje se može istaknuti onaj koji zasigurno predstavlja razlog za zabrinutost a odnosi se na socijalnu dimenziju obrazovanja mladih. Rezultati istraživanja pokazuju kako su se u Hrvatskoj u posljednjih deseta godina dogodile promjene u smjeru izrazito povećanih šansi za upis na fakultete djece, visoko obrazovanih roditelja i značajno smanjenih šansi otomaka niže obrazovanih roditelja. O knjizi Sociološki portret hrvatskih studenata razgovaramo sa mladom znanstvenicom doktoricom Anjom Gvozdanović. Anja je diplomirala i doktorirala na ociku za sociologiju filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. godine je zaposlena u institutu za društvene istraživanje u Zagrebu trenutno kao poslije doktorandica. Bavi se istraživanjima mladih vrijednosti, socijalnog kapitala i volonterstva. Objavila je jednu uredničku i dvije znanstvene knjige u koautorstvu, te preko deset znanstvenih i stručnih radova. Gospođo Gordanić, kako je došlo do projekta i publikacije Sociološki portret hrvatskih studenta. Vi ste jedna od autorica u zbirci. Možete li nam nešto reći o tome? E, tako je. Knjiga je e, zapravo produkt e, projekta koji se zove Hrvatski studenti u europskom kontekstu društvena elita u nastajanju, voditeljice profesorice Vlasta Ilišin sa Instituta za društvena istraživanja. Taj projekt je financiran od strane ministarstva znanosti e, obrazovanja i sporta. Trajao je od 2007. do djetrin jeste a 2010 je provedeno istraživanje na 2000 studenata radi se o reprezentativnom uzorku studenata sa svih sveučilišta javnih sveučilišta to su u uzorku su dakle redoviti studenti sa svih područja znanosti također recite nam vi se bavite socijalnim kapitalom studenata što je socijalni kapital kako ste ga vi definirali i koje aspekte tog socijalnog kapitala ste stavili u fokus? Socijalni kapital je zapravo jedno sociokulturno obilježje koje u sebi sadrži zapravo jedan viši stupanj umrežavanja i civilnost i povjerenje koje iz te suradnje koja se odvija u okviru umrežavanja, zapravo u okviru civilnog društva, proizlaze. I u poglavlju sam ga ispitivala u principu preko volonterstva, civilnosti i povjerenja. Volonterstvo je tako, osrednje je raširano među studentima, tek trećina volontira u udrugama civilnog društva. Povjerenje prema nepoznatim ljudima koje zapravo čine većinu članova našeg društva je stvarno zabrinjavajuće, nisko. Što to znači što to govori o studentima? Što to govori o građanima? Pa to je zapravo teško reći. Povjerenje je nužno na neki način za suradnju, nužno je za demokraciju. Mhm. Nužan je osjećaj povjerenja da vi možete, na primjer, nešto reći u javnosti da vam se ništa neće dogoditi. Naprosto, povjerenje očekivanje da vam drugi neće naškoditi, namjerno naškoditi, jel? u tom smislu. Tako da je tu govori o jednoj i nesigurnosti među ljudima. Mislim, to je s jedne strane i kulturološki uvjetovano, jer socijalno povjerenje kod nas zapravo je pod velikim uticajami institucionalnog povjerenja, odnosno načina na koji institucije funkcioniraju. A odnos prema institucijama, odnosno povjerenje prema institucijama je pretpostavljen na vrlo... Niskim, niskim granama, granama, također. Također i pada. I pada, to, su, to je pokazalo ovo longitudinalno istraživanje. Dakle, u okviru ovog, ove knjige također postoje i longitudinalni podaci iz 1999. i 2004. Tako da se to može usporediti. I vidljiv je taj pad povjerenja u institucije. Što se tiče povjerenja u ljude... Ono se nije pratilo uh, kod mladih, međutim zna se da je u Hrvatskoj ono prilično nisko u odnosu na uh, ostale zemlje, pogotovo skandinavske zemlje. Uh, to je, uh, kako sam govorila, dakle, dakle i kulturološki uvjetovano i zapravo proizlazi iz činjenice da ne postoji razvijena ta mreža horizontalne suradnje među ljudima. Dakle, nerazvijenost civilnog društva doprinosi tom nedostatku povjerenja. I, uh, i, I uopće postojanje tih hjerarhijskih uh, institucija uh, zapravo uh, doprinosi uništenju, da tako kažem, uh, socijalnog povjerenja. Uh, naime, uh, socijalno povjerenje, dakle, barem prema Inglehartu, pod velikim uticajem kulture, posebice religije. Pa tako u zemljama, protestantskim društvima, zapravo redovito je više povjerenja. Upravo zbog organizacije tih crkava koje su, koje su dozvoljavale na neki način umrežavanja, slobodniji način tog, te horizontalne suranje. S druge strane, katoličke zemlje redovito imaju niži stupanj povjerenja, a tu spada i Hrvatska. Upravo zbog tog hijerarhijskog i vertikalnog odnosa moći koji, koji nije dopuštao taj, to slobodno udruživanje. U kakvom društvu mi živimo ako povjerenja ne postoji? Znam da to može zvučati sad paušalno pitanje, ali kako biste vi to opisali onda ovu zajednicu bez povjerenja? U svakom slučaju to može dovesti do određene dezintegracije, do nepoštivanja pravila do ohrabrivanja op oportunističkog ponašanja, jer ako nemamo povjerenja uh, u druge, da, dakle... Imate li osjećaj da se to već dogodilo, odnosno da to oportunističko je, je. Uh, stanje je već prisutno i čini može se, se da lako mapirati? Čini mi se da da, mada, uh, čini mi se da da, barem uh, prema percepciji studenata. Uh, dakle, pitali smo ih što je važno za uspjeh u hrvatskom društvu, koji rezultati... Je Koji su Zapravo, bili rezultati pokazuju da nije dovoljna diploma, nije dovoljno znanje i sposobnost nego veze i poznanstva mm -hmm. na neki način korupcija. Mm -hmm. I u tom smislu uh, oportunizam je već i raširen. A, ako ništa drugo u percepciji, a to je već dovoljno. Koji statistički broj koristi usluge korupcije, odnosno usluge veza, jeste li došli do tih podataka? Ne, ne jer nismo, uh, nismo Pitali, međutim, pitali smo koliko, između ostalog, koliko oni podržavaju takvo ponašanje. Naravno da ne podržavaju, nominalno. A da li bi se time koristili, primjerice za nalaženje posla, nažalost to nismo pitali, ali vjerujem da, da u ovoj situaciji socijalne krize da bi odgovori bili šaroliki. Kojim ste se metodologijom služili, koristili i kakvi su rezultati istraživanja. Radi se o kvantitativnom istraživanju koje je provedeno upitnikom. Anketari su dakle odlazili kod studenata lice mu lice ispunjavali su za, anketu, zapravo studenti su sami ispunjavali anketu. Zapravo jedan od možda važnijih rezultata koje bi ih izdvojila je taj da je prvo potvrđeno da su studenti socijalno privilegirani, privilegirani sloj mladih, odnosno skupina mladih a i da se zapravo, visoko obrazovanje zapravo služi reprodukciji. Što znači da su socijalno privilegirani? To znači da dolaze iz viših slojeva, iz obitelji sa većim financijskim resursima, iz obitelji u kojemu je otac i majka su višeg obrazovanja i koje je zauzimaju više profesionalne pozicije. Isto tako su urbane prvenijencije. I u tom smislu su privilegirani. Kakav je odnos studenta prema etnicitetu? E, studenti su, uglavnom pokazuju zapravo stavove koje bi bili e, slični kozmopolitizmu i to zapravo dominira, što je pozitivno i dobro. E, međutim, kada je riječ o privatnom životu, primjerice izabiranju bračnog partnera pa i prijatelja, na neki način dolazi do kristalizacije i tu su malo konzervativniji. A što to točno znači? To, to znači zapravo da... Što da će biti malo konzervativniji? <laughs> to znači da zapravo iskazuju jednu veću etničku distancu. Odnosno da nisu spremni ulaziti u bračne odnose sa pripadnicima drugih nacija. Konkretno, konkretno, najviše, naravno, se to odnosi na istočne susjede. A malo su nešto ipak skloni njemcima, amerikancima, francuzima, naravno pripadnicima zapadnih naroda, zapadne Europe i Amerike. Što ti podaci zapravo govore o tom mladom društvu, društvu koje će pretendirati da bude nekakva intelektualna elita? Pa to je jedno jako dobro pitanje i zahtijeva dosta složen odgovor. Međutim, ono što se može reći jest da nominalno dakle, prepoznaju da je važna ta, da je važno biti otvoren prema drugim nacijama konkretno i da je to nešto što je poželjno. Međutim, kada dolazimo dakle, do te prakse, onda tu malo stvari ipak Ipak zapinju i to znači zapravo da nisu spremni napraviti te neki iskorak iz svojih homogeniziranih, u stvari, familijarnih krugova. Dakle, etničke preferencije postoje i vrijednosti kojih ih prate su također etablirane, kakve su to vrijednosti, odnosno što se pretpostavlja kada bi rađe odabrali za partnera Njemca, Amerikanca, umjesto istočnih susjeda? Dobro, prije svega, naravno, većinski Hrvati zapravo se žele ženiti Hrvatima, a onda tek... Ako već moraju, onda bar zapadne ove, nacije, pripadnike zapadnih nacija. Pa to zapravo znači da postoji određena diskriminacija u tom smislu i da naprosto poželjnije, mislim, postoji taj jedan princip koji nije možda ni karakterističan samo za Hrvatsku, a to je da inače narodi su skloni onima na sjeveru i zapadu nego li onima na jugu i istoku. Jednostavno, to je taj jedan pomalo i ksenofobični moment koji je očigledan. Međutim, on nije, kažem, izrazit kod sudenata. To se ne može tvrditi. Ali, kažem, kada je riječ o nekakvim privatnim odnosima, onda su tu vrlo tradicionalni i drže do tih nekih tradicionalnih vrijednosti. Koje, naravno, uključuju naciju, vjeru. Kakav je politički interes i odnosno kakva je politička participacija skupine koje ste analizirali Kada je riječ o učlanjivanju u udruge, ono je prilično prisutno. Skoro svaki drugi je član neke udruge. Dakle, ako shvatimo političku participaciju šire. Konkretno političkih stran, članova političkih stranaka ima 10%, što je dosta, što je puno. I zapravo raste taj broj, u odnosu na dvije četvrtu, raste taj broj učlanjenih u sve udruge, međutim i ono što prevladava također su sportske, kulturne studentske udruge, nekako ove nepolitičke ajmo to tako reći jo. što je donekle logično vezano je za njihov životni ciklus i s druge strane, najviše je tih udruga sportskih i kulturnih u koje se može čovjek učlaniti E sad, ono što je zanimljivo je to da usporedo sa dakle povećanim članstvom, uh, pada povjerenje u institucije. Pogotovo se to uh, odnosi na političke stranke. Dakle, 10%, dakle, svaki deseti uh, ispitanik je član neke stranke, a s druge strane, političkim strankama, uh, vjeruje, ima povjerenje, dakle, 3 ili 4%. S kog čega se onda učlanjuju u stranke? To je jedno pitanje koje isto tako zahtjeva dosta a e, prilično ovaj ekstensivan odgovor i daljnje istraživanja jer mi to ipak nismo bili uh, konkluzivni u vezi s vjerom korupciju u Esad, da. Tu je u vezi Tu smo, da, Tu, tu, tu bi moglo, moglo mogao biti odgovor. Dakle radi se vjerojatno o načinima socijalne promocije i načinima kako um, naprosto i Prepoznaju da, dakle, i mladi danas prepoznaju te trendove koji eto nisu, nisu baš pozitivni, a to je da se pomoću različitih veza i, i podobnosti političke dolazi do uh, nekog uspjeha. Kako artikuliraju političke vrijednosti odnosno svoje političke stavove. Um, Nekakav statistički prikaz ako nam možete dati. Što se tiče vrijednosti, uh, one su vrlo dobro prihvaćene. To su uh, ustavne vrijednosti prije svega. Oni naravno nisu znali da se radi o ustavnim vrijednostima, sloboda, jednakost, mirotvorstvo uh, itd. One su zapravo vrlo visoko prihvaćene i u tom smislu studenti su svjesni i, i prepoznaju taj liberalno-demokratski uh, moment koji je važan za, za, i za njih i za društvo u kojem jesu. Međutim, ono što je također indikativno jest da te vrijednosti također padaju. Dakle, kroz, u, u ovom zadnjem desetogodišnjem razdoblju također su pale i te vrijednosti. To do neke mjere može govoriti i o relativizaciji tih vrijednosti, i o, m, možda i do, do nekim mjere i nekom razočaranju. Mada... Kažem, opet, one su prilično visoke, tako da uh, u tom smislu su oni uh, se i pokazali kao i u prijašnjim istraživanjima mladih. Studenti su bili više skloni prepoznati liberalno-demokratske vrijednosti i, i općenito su zastupali nešto liberalnije stavove od ostatka mladih. I to se zapravo i ovim istraživanjima isto potvrdilo. Koji su društveni problemi u fokusu studenata? Pa, društveni problemi su oni koji zapravo tište većinu stanovništva, a to su socijalni problemi, nezaposlenost, veze, opet ta, ta raširanost korupcije i oportunizma i na neki način vlastita afirmacija. Oni prije svega prepoznaju društvene probleme, koji zapravo tište većinu stanovništva. A prije svega je to mitu i korupcija. Zapravo nadpolovično se opredjelju za mitu i korupciju kao društveni problem. Zatim naravno nezaposlenost, gospodarski problemi. Pa čak i pomalo i kritičnost prema, prema o, ostalim građanima, to je nerad, disciplina, neodgovornost. Pa zatim kriminal u pretvorbi privatizaciji. A također su nezadovoljni i vrednovanjem rada i znanja u hrvatskom društvu. Također prepoznaju krizu morala. E, što se tiče e, problema koje najmanje zapravo prepoznaju, to su vjerski problemi, međunacionalni odnosi i za, začuđujuće stambeni problemi. Zašto tome tako? Evo, e, naprosto vide vjerojatno da sami stambeni problemi na primjer, stambeni problem, je e, očito posljedica svih ovih prije nabrojanih, a to je i mito i korupcija, i nezaposlenost, i gospodarska kriza. i Evropa Америка Amerika eto semlja pršetja ja premja dast Kakav je odnos prema europskoj uniji sada nakon što uh, smo ušli u europsku uniju? Kako tretiraju uh, to pitanje? U svakom slučaju uh, studenti podržavaju uh, ulazak Hrvatske u europsku uniju s tim da daje nešto taj intenzitet podrške uh, i pao. Uh, malo pao, doduše ne previše. S tim da treba, treba reći i da je zapravo... Uh, to izraživanje je izraživanje provedeno od 2010. Dakle, prije samog ulaska. Sad bi trebalo vidjeti kakvi su dojmovi. Kakav je odnos prema ravnopravnosti spolova, političkoj participaciji žena, da, zapravo studenti su pokazali da su visoko sviješteni o osviješteni su o problemima nejednakosti, spolne nejednakosti u političkoj participaciji i da je prisutna određena diskriminacija žena E, u tom smislu tek manji broj e, studenata zapravo smatra da je u društvu ostvarena potpuna ravnopravnost spolova e, i da je zapravo visoko prihvaćena e, vrednota ravnopravnosti spolova. Da kako da su tu studentice daleko svjesnije e, neravnopravnog položaja žena u društvu pa tako i politi u političkoj participaciji. Međutim, sve u svemu rekla bih da u tom, u tom smislu su vrijednosno određeni, dakle dobro, dobro detektiraju stanje, a to je da doista žene jesu marginalizirane u politici. Što se tiče pitanja slobodnog vremena interesa studenata van same institucije fakulteta <kuh> pa... gdje smo? Valja reći da su sve aktivnosti u slobodnom vremenu zapravo nekako učestalost provođenja slobodnog vremena odnosno tih aktivnosti je pala. Također od devedeset do danas studenti se najviše orijentiraju zapravo na, na druženje sa prijateljima često prakticiraju odlaske u kafiće i slično također gledaju vide, slušaju rok glazbu i sličnu glazbu, odlaze na tulume, druže se sa rodbinom. U principu, to su zapravo aktivnosti koje se najviše tiču nekog užeg, opet, familiarnog kruga, bilo da se radi o obitelji ili prijateljima. Stumirili najmanje ste glazbu. Jel to podrazumijema da, da, da studenti imaju nešto rafiniraniji glazbeni ukus od ostatka mladih? Uh, pa e, oni jesu jedni od zapravo ono što su prošla istraživanje pokazala na cijeloj e, populaciji mladih jest da su e, nositelji da tako kažem o, jednog e, možda i elitnog e, i urbanog obrasca e, provođenja slobodnog vremena u odnosu na, na druge e, podskupine mladih, a to su zaposleni, nezaposleni i srednjoškolci i u tom smislu Možda a teško je sad reći zato što opet nismo to detaljno istraživali i takva je bila tvrdnja koja je obuhvaćala rok i sličnu glazbu i zapravo smo time htjeli i vidjeti koliko je prisutan taj urbani da tako kažem obrazac provođenja slobodnog vremena. U taj urbani obrazac provođenja slobodnog vremena sigurno ulazi i ovaj online svijet ljuštvene mreže. Urbani obrazac prije svega zapravo čine aktivnosti, zabave i razonode, uključujući i ta druženja sa prijateljima i um, zapravo se može i zaključiti da je taj obrazac provođenja slobodnog vremena puno rašireni nego elitni, a elitni Podrazumijeva odlaske u kazalište, umjetničke izložbe, odlaske na klasičnu glazbu, na koncerte, kino, pa i čitanje knjiga koje je opalo. I čitanje knjiga spada u elitni obrazic. Da. Zanimljivo. Da, <laughs> da sad je to postalo, uh, ipak očito, aktivnost koju, koja se rijeđe uh, upražnjava i u tom smislu postaje elitno <laughs> odnos prema narodnoj glazbi odnosno turbofolku pa slušanje narodne glazbe zapravo i nije e, toliko zastupljeno naime često ga upražnjava tek negdje 14% studenata što i nije e, naročito visok postotak s obzirom na, evo, ta, na slušanje rok i slične glazbe e, koju, za koju se opredijelilo 50% studenata da često ovaj da često sluša takvu glazbu. Ono što je e, također na dnu tih slobodnih aktivnosti je bavljanje e, političkim radom. A ako se sjetimo da deset posto studenta odnosno naših ispitanika je članom neke političke stranke onda je ovo isto opet zanimljivo zanimljiv nalaz da zapravo tri posto se tek često bavi političkim radom Također su vrlo nisko i slabo zastupljene zastupljeno obavljanje humanitarnim i volonterskim radom, što opet govori i u prilog onoj tezi o relativno, niskoj, relativno niskom socijalnom kapitalu. Pripada li ta generacija, toj kozmetički nazvanoj generaciji Y, je li generacija Y uopće akreditiran sociološki termin ili nije? Pa mi ga uglavnom ne koristimo i rijetko zapravo nailazimo. On je na... više medijski imputiran? Pa da, više ovako možda atraktivniji za javnost, evo. Negoli kada govorimo ne znam o kohortama, o pustim brojevima, onda, onda je možda ovako jednostavnije označiti neku generaciju X, Y, Z pa kad ponestane slova onda <laughs> nešto drugo će se izmisliti. I za kraj pitanje uh, bi bilo što se tiče rizičnog ponašanja studenta. Kakve su analize, kakvi su podaci u tome? Pa studenti razmjerno često uh, konzumiraju duhan. Zapravo trećina ih često konzumira duhanu, odnosno puši cigarete. Četvrtina ih konzumira pivo, često. Ponekad, dakle, polovica ponekad uh, konzumira žestoka pića, a... Petina ih konzumira često, a vino također, otprilike, to su ti negdje relacije. Studenti koje, s kojima ste razgovarali, koje ste intervjuirali, su zapravo prva generacija bolonjskog tog reformiranog e, sustava visokog obrazovanja. Kakav je odnos prema e, takozvanoj bolonji i evo, možete li nam reći, imate li nekakve podatke o... Tu je vjerojatno bilo i dosta studenta koji su pali na bolenski sustav, pa imali nekakva komparativna analiza? Pa zapravo teško je govoriti o komparaciji zato što je ovo bio potpuno novi sustav, a sami studenti koji su bili intervjuirani, odnosno bili ovaj, obuhvaćani ovom našom anketom, zapravo nisu imali referentnu točku. Oni nisu niti znali kakav je bio prošli sustav jer naprosto nisu bili u njemu. I sad, ispitivali smo i zadovoljstvo u različitim elementima studija i možemo reći zapravo da su studenti prilično zadovoljni. I e, pogotovo timskim radom sa, sa drugim studentima, općenito organizacijom nastave i e, da kako da prostora e, za poboljšanje ima, međutim ovo je ipak negdje prosječno, su zadovoljni. Međutim najmanje zadovoljni su mobilnošću i iskorištavanjem te e, mogućnosti koja je zapravo i temelj bolonje, dakle ta razmjena. Dvijedesete doduše nisu bili ni razvijeni ti programi, koji su danas, primjerice, puno zastupljeniji i dostupniji studentima. E, međutim, mobilnost je, dakle, ocjenjena relativno slabo. E sada, iskustvo mobilnosti koje se sad sve više nudi studentima, zapravo daje šansu da studenti vide kako je vani, kako je inozemstvo. I u tom smislu bi bilo zanimljivo vidjeti nakon sad nekog vremena kako se ocjenju drugi elementi studija. Ne znam, dostupnost literature, općenito sve ono što smo, svi elementi studija koje smo istraživali, s obzirom na njihovo iskustvo boravka negdje drugdje. Jer je zapravo velika većina studenata bila samo na tom sveučilištu na kojem jest i danas, odnosno tada bila. Jel? Tako da nisu opet imali neki referentni uh, okvir. Koji su razlozi upisa studija? Kako se odnose prema važnosti obrazovanja? Je li obrazovanje uopće važno ili je to statusna odrednica samo? Zanimljivo je to da studenti zapravo upisuju studij iz osobne sklonosti prema predmetu studija i to je nešto što je dobro. I zapravo općanite žele studirati. I ova ekonomska računica i nekakvi instrumentalni, instrumentalno tretiranje diplome od strane studenata je relativno slabo zastupljeno. Međutim, ono što raste od 1999. do 2010. Raste to, ta percepcija obrazovanja kao načina socijalne promocije, odnosno kao načina dostizanja boljeg materialnog standarda i slično. Međutim, još uvijek visoko se vrednuju obilježja obrazovanja koje ono nudi, a to, to je emancipacija, ali u najvećoj mjeri obrazovanje i percepcija obrazovanja je takva da im služi za stjecanje novih znanja i sposobnosti i emancipaciju. A tek... Potom te materialističke vrijednosti i ta instrumentalizacija koja se veže uz obrazovanje. Ali, valja napomenuti, dakle, da taj, ta, taj materialistički aspekt e, poimanja obrazovanja raste. Kakav je odnos, e, odnosno kakvi su stavovi o blokadi i odnos prema plaćanju u školarinu? studenti zapravo podržavaju blokadu koja se zbila 2 i 9. godine međutim ostaju pri onim meritokratskim načelima upisa na fakultet smatraju da oni koji zadovolje upise da trebaju imati i mogućnost besplatnog školovanja što znači da su oslobođeni plaćanja školarine međutim ono što valja napomenuti jest da je važno da država i politika, obrazovna politika ima na umu da zapravo ukidanje školarena nije dovoljno za upis i završetak fakulteta i da je nužno osmisliti druge načine pomaganja stipendiranja studenata, pogotovo uzeši u obzir da su veće šanse danas, puno veće šanse nego 1999 studentima iz e, dobrostojećih obitelji upisati i završiti fakultet, nego li e, onima iz nižih slojeva. I u tom smislu onda valja osnažiti zapravo e, pripadnike nižih slojeva e, da upisuju i na kraju i završete fakultet, jer završetak fakulteta naravno podrazumijeva i određene resurse, prije svega financijske. U današnjoj emisiji Kulture demokracije razgovarali smo o sociološkim portretima hrvatskih studenata sa mladom znanstvenicom doktoricom Anjom Kozanović. Emisiju snimio Luka Pavelić, razgovarao Srđen Sandić, urednik emisije Bojan Munjin. KULTURA DEMOKRAZIE